Wa laqad ja'alna fi s-samai burujan wa zayyannaaha nadirin Na hakika tumweka katika mbingu vituo vya sayari Natumezi tumezipamba kwa wenye kuangalia wahafidhnaa min kulli shaytanir rajim na tumezilinda na kila shaytani afukuzwae illa man istaraqas sam'a faatba'ahu isipokuwa mwenye kusikiliza kwa kuibia Nae fuatu anakijinga cha moto inachonekana Wal arda madadena haa wa alqayna fiha rawasia Wa ambatna fiha min kulli shei mauzun Na ardi tumaitandaza na humo tumeweka milima Natumeotesha kila kitu kwa kiasi chake Wajalna lakum fiha maaisha wa malastum lehu birazikin Natume humo vitu vya maisha yenu na ya hawa ambao nye nye sio wenye kua ruzuku Wa in min shai ila indana khazainuhu wa illa biqadarin ma'lumna hakuna chochote ila asili yake inatokana nasisi sisi wala ila kwa kipimo maalum wa arsalna arriyahalawaqi hafa anzanna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa asqaynakum wa ma antum lahu bi natunazipeleka pepo za kupandishia na natuteremsha kutoka mbinguni maji kisha tunakunyesheni maji hayo wala si nyenye yaweka wa innala la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithu na sisi ndio tunaohuisha na tunaofisha na sisi ndio arithi wa laqad alimna almustaqadimina minkum wa alimna almustakhirin na waliotangulia katika nyinyi na tunawajua waliotahar wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim Na hakika mola wako mlezi ndiye atakay wakusanya. Hakika yeye ni mwenye hikma na mjuzi. na sisi tumeweka mbinguni sayari na nyota kwa makundi yenye hisabu zake na yenye kutalifiana na lake na sura yake na kadhalika tukazipamba kwa wenye kuziangalia kwa kutuza na kuzingatia na kuchunguza kwa zodalili za uwezo wa mumbaji wao lakini sisi tumejephafadhi na kila sheitani anastahili kupigwa vimondo na kufukuzwa kwenye rehma Mwenyezi Mungu mtukufu Na yeyote katika hawa mashirtani wanaojaribu kuibia kusikiliza maneno yana ujiri baina wakazi wahizi nyota, basi sisi tunampopoa kwa vijinga vya moto vya mbinguni mbingunivinavyonekana wazi, na tumekumbi ni ardhi, atummek kutengenezei mpaka ikawakaa busati Na tukaweka ndani yake milima iliyosimamamara, Na tumekotesheni ndani namna mbalimbali za mimea ya kufaeni kwa haiwenu, Na tumeifanya kwa vipimo na zama maalum katika kukuwa kwake na faida yake kwa kula na kwa kadiri ya hajazenu na kwa vipimo vyake na sura yake kwa umbo na tabia. Aya hii inaeleza uhakiko umbaji ambao haukujulikana ila katika zamba za hivi karibuni nayo ni kuwa kila kabila ya mimea imefanana kati yao kwa kuonekana na ndani yake. Hata katika sehemu zake dogo dogo katika viungo vyake vyote vya hiyo mimea na hali kadhalika katika halaya au cells za hiyo mimea ya kabila fulani kwa ajili ya kutimiza ahadi iliyokusudiwa kiungo hicho cha mimea na pia sehemu za mimea hizo kabila zao na vile youndwa katika viungo vyake utaona mnasaba wake imethibiti kila mwaka ukilinganisha kwa wakati ule ule katika miaka mingine na tupekuja alieni katika ardhi sababu za maisha mema, kwa nindani yake ya mo ya kujiingia majumba na wanyama mnaonafikika kwenyeyama ma zao au ngozi zao au manya yao. na yapo madeni yanayotoka chini ardhi na minineyo. Kama ilivyokuwa humo ziko sababu za ni nyinyi maisha mema, Basi humo pia wanapata maisha wenginewe ambao wapuchini ya mamlaka kainu kama watoto na wafuasi ambao mwenyezi mungu pekee ndia na ya waruzuku wao na hapana chochote hapa na chuchote chakheri kwetu kama mahothi ya dioja, nasi na situnakiweka tayari na tunakitoa kwa wakati wake. Na tuotere mshi wajawetu ila kukiasi maalum kwa mujibu tunafyopima kwa hikma yetu ya maumbile. Na sisi tulipeleka pepo zizobeba mfuwa na zizobeba mbegu za mimea na tukataremsha maji ya kukumyesheni. Na hayo ni kukufuata vile tutakavyo na yeyote yule hawezi kuya tenda kama hayo ila awe nayo na kwake kama mahodhi ya mabilika. Aya hii ime sayansi kwa kusema kuwa upepo unafanya kazi kubwa katika kumiba polen, chembelume za kupandishia mimea kupelekea sehemu za ukeza mwingine na kwa hivyo yakazalikana mazao na pia haikujulikana ila mwanzo wa karne hii tulionao kwamba upepo nazalisha mawingu yanayoonyesha mvua kwa niukliona ambazo juu yake hujumuika sehemu za mvuke wa maji na zikawa chembe chembe za maji ndani ya wingu ndizo chanzo cha mvua inachukuliwa na pepo kupeleko kwenye majimbo ya na, na mawingu. Misingi ya hizo nukleans ni chumvi ya bahari, na vina na upepo, juu ya uso ardi, na oxides, na vumbi vumbi, na kadhalika, Na vyote hivyo ni lazima kwa ajili ya mvua. Wala sinyi nyi na wayaweka, imethibiti kwa sayansi ya kisasa kuwa mvua inanza, kuwa mvuke kutokana na uso ardi na bahari. Kisha inarejea hali ile ile tena kama yyootaj wa, ikinya mvua hunyweshwa kila kilichona uhai katika ardhi na hu inywesha ardhi yenyewe, wale haiwezekani kuzulika kwa sababu ikichuruzika kutokana na vyote vyenye waaina katika ardhi ikaingia baharini, tena kisha huanza kuzukuka mare ya pili kwa kupanda mvuke kutoka baharini. Basi hali ni hivyo mzuguko. Hapa ndio nabainika maana ya haya wala si nyenyenyevu hayaweka na ni sisi peketu yetu tunavipa vitu vyote uhai kisha tunavipelekea mauti kwa umbaji wote ni wetu na kila mmoja wenu ana muda wake aliopimwa sisi ndio tunawaliwa tunawajua walio tangulia, kwa kufa na kuwa hai na pia wanaotaheri Na hakika, waliutangulia na waliutakhari, watakusanywa wakati mmoja, na mwenyezi mungu, watawahisabia na atawalipa, na ayu ni kwa mwenyebu wa hikma yake na ujuzi wake, na yeye di ya neitwa mwenye hikma mwenye ujuzi.